As estrelas alumbean O río vai cantando Os lobos xa non o vean os lobos xa não o vean Están luceros brillando As estrelas alumean E o río vai cantando cantar yo meninu a neve do carval que canta llamo niño, con voz limpia de parlar. A milagre en poronada. Ay, canta lo a neve do Están luceros brillando. Tan luceros brillando. Sí, precisamente con esta música recibimos ahora nosotros correspondente na costa da morte. Vamos a falar con Óscar Rey. Boa tarde, Óscar. Que tal? Boa tarde, por fin. Eh? Que ademais surten aí imprevistos o sea, bueno. para entrevir a primeira hora, pero bueno, finalmente é ah. imposible, pero afortunadamente podemos estar aquí ahí, non antes foi, de, de rematar. Non foi demasiado <ríe> grave o asunto, non? Non, non, o que pase que, bueno, non vale. pues, temos de veres inexcusables, eh, hai que... Pois pues alegramonos moitísimo, eh, <risas> de verdade, que para nos é un placer e unha honra de recibirte, aínda que se xa tarde, pero recibirte. que bueno, eh, pues... Puxemos música de Nadal porque é o último programa do ano e entón que me están perto as festas ¿Eh? nadalencas, pois, pues, por lo tanto, para felicitar a todos os nosoentes e felicitar tamén aos participantes. Ti, como correspondente, tamén... Tens que recibir a nosa felicitación Pois, pues, esa, esa tamén estendo eu Hacia vós, entendo, polo tanto, que pa semana que vem Non vamos estar aquí, nin para a seguinte Non, hasta no, pasar no, Hasta pasar, digamos, reis, hasta hasta hasta pasar, pasar reis. reis Bueno, coñémonos aí unhas semanas de descanso eh, tam, Tampouco van mal, ¿eh? Como os rapaces, no, como os cativos, no, claro que sí Si, sí, si, sí, hai que coller un pouco de impulso Nos tamén teremos <risa> un vacación xa A partir de xoves tamén Muy, no sí, Bueno, pois bueno, bueno, pues, pues Decir, pois pues, Un pouquinho eh, o que temos neste último programa de anos e queredes, pois comento-vos uh -huh. algúnas cousas interesantes, por exemplo, que tres rutas da Costa da Morte volven a lograr o distintivo Sendero Azul, que coincida a la Asociación de Educación Ambiental do Consumidor, que anunciou uh -huh. pois, o resultado destes Sendero Azul, que inclui un ano máis, por un xa por un décimo consecutivo, o galardón para o Sendero de Saladoiro en, en Cayón, tamén se recolle o de, da ruta Razo-Valdayo e un que seguramente xa é máis conhecido para todos que é o que une Santa mariña con Cabo Virán, donde está o cementerio mm. dos ingleses sí. é unha noticia moi interesante que, bueno, tamén nos permite seguir ponendo un valor pois outra das digamos, importantes bueno, valores que temos que pues, as paisaxes da, da nosa costa a través dos dos candeiros moitos deles pois eh postos en, en marcha pois eh vertas eh, desdas iniciativas locais. Outra boa nova é que Camelli inaugurou o seu singular museo de Neofraxios. Foi unha emocionante sesión de inauguración a vivida pois eh, o pasado Benres, uh -huh. eh, camelle un pobo loitador da Costa da Morte, deses que, que teñen que loitar día a día contra a despoboación aquí na, na Costa da Morte, coa moitos outros en Galicia, uh -huh. e houve moita expectación entre a veciñanza e os amantes da historia salgada do país, que viviron a posta de longo deste espacio explosivo feito con moito garimo e sensibilidade, que uh -huh. mistura pues, coleccións importantes nas que se recolhe, por exemplo, pois, eh, pezas do sitio Fagra e outros objetos da vida e da artesanía local, como explica Fernando Patricio Cortizo. Non? Eh, quizás eh, Camille é o sitio ideal para acoller este museo dos naufragios mm -hmm. por toda a historia vivida, é porque, a veces, sabemos que se pon o foco en dous ou tres povos na Costa da Morte, que parece que somos que... que que nos representa, non? Pero hai moita máis costa da morte. Está esa costa da morte quizás a máis olvidada, como o caso uh -huh. de Camellia, que ten moito que decir tamén no tema dos E cando falamos da costa da morte, obviamente non podemos deixar de esquecer que eh, se nos chamou así durante moito tempo pola nosa costa de naufragios. E, polo tanto, é ben importante que eh, bueno, pois que que se recoñeza tamén a a a Camella, non mm -hmm. digamos un docino, pois. Pues, Outras noticias interesantes do ámbito educativo recolhemos esta semana, pois pues, eh, o impulso que está tendo a formación, a formación eh, profesional dual na, na zona é puxemos pues, eh, en valor o caso de Ponteceso onde os alumnos da FP dual da mecánica visitaban en Alemania a Mercedes-Benz tamén a fábrica de Airbus, non? demostrando que tende aquí tamén se poden facer ben as cousas, é que é interesante ver como institutos pequenos, neste caso tamén, o Instituto Eduardo Pondal, de Ponteceso, levaba a Alemania os seus alumnos a conhecer as instalacións de dúas industrias punteiras tamén no ámbito da mecánico, unha, por suposto, Mercedes e a outra pois a eh, Airbus, non? que xa máis vinculada coa aeronáutica uh -huh. tamén eh, destacamos pois pues, eh, obviamente os traballos duros que están levando a cabo os terceeiros das zonas lusías, co sí. sextivo pois pues, de levar os terceiros a eh, e, bueno, os mariscadores, non en sí mismo, sí. a, a andaban os os restaurantes e os as casas de toda a España por pois, os nosos produtos uh -huh. e destacaban por pois, eso, precios récord falaban de, de percebes nos restaurantes de Madrid e tamén uh -huh. en en Barcelona non nos chamamos de decir desde aquí o duro que é o traballo e o mar que houve en efecto ondas de seis metros e os que poden estar comendo percebes estes días después do mar que houve todas estas estes días pasados Pois pues, son uns privilexiaos, non? Pois pues, moitas veces hai que xa a trazabilidade que ten o percebe antes de chegar pues, a, ao prato, non? Neste sí. caso, incluso. Pois, pues, bueno, pois pues, eh, queremos recordálo porque sabemos que moitas veces cando se come o percebe, pois pues, non se sé, no sé, ten en conta que xa estante 36 euros que acabaron os percebes de córnea de moixida, 156, 156 euros, Pues veñen tamén, obviamente, pues, eh, detrás desto de hai un traballo, pues, moi potente. ¿no? Claro. Y estes perfeitos que salvan nos mareas do ano, moitas veces, con, pues, abrindo-se a sitios privilexiaos, estas fe, fechas de novas, uh -huh. para poder vivir tamén un pouquiño melhor durante o resto do ano. Así que todo o nosso respeito, por suposto, para para esos traballadores que é sí. importante. Percebeiros, percebeiros, con... Percebeiros, tan... eh, con esos golpes que hai de mar. Eh, eh, onde, onde precisamente dar unha reportase... Tan esforzados, tan esforzados, non? Tan esforzados, non? Tan esforzados. Había, que, que había que pensar, cando se comían percebes, que había que pe, eh, pensar un pouquinho neses percebeiros. O traballo que, que, que sonas. Muy ben. Bueno, Por último, simplemente destacarvos pues, que a Diputación da Coruña financia con 411.000 euros horas de xuda no fagar para os concellos da Zona, que permitirá a contratación de 179 profesionais de servicios sociais, unha nova que non deixamos de, de decir que é moi importante porque a población é unha zona moi envellecida, necesita mm -hmm. ser cuidado con todo o respecto. Así que, amigos, perdón pola miña tardanza, no, pero eh, amigos de iso, responde no tres w que pasan a Costa Bultogar desta semana. Moi ben, coid pues... a túa colaboración <ríe> sí. cor... que crónica tan tan, tan tan tan ben eh, informada para de todos, las... bueno, é un resumo do do que publicades precisamente en que pasa na costa.gal, non? Claro, claro, eh, queremos fundamentalmente destacar que afortunadamente gracias a vostede chegamos a, a moitas partes do mundo, que para nós será un placer mañan retransmitir de novo ás 10 da mañá sempre en Galicia en, en Radio Roncudo, é que como sempre, pois, que pechamos este ano, un ano máis con vós pois que o 2024 nos permita seguir estando o carón, vos o carón, e vós facendo este magnífico programa, unha iniciativa moi loable dentro a migración galega para todo o mundo. E nos agradecendo, agradecendo moitísimo a tua colaboración. Unha aperta grandísima, feliz, feliz Nadal, eh, feiticeiro ano novo 2024. Igualmente, e a e estrela a te alume pois pues, durante este Nadal. Meña. meña gracias por todo. Vale, vale, vale. música para despedirnos do vale. las... va. Vamos alla. Vamos Go O Nadal Tempo de Desfrutar E así Outro ano mais Todos juntos Imos de ar Poñeremos O arbolinho Enxerar Vena Abo A boa sana casa Cotendo a coliflor E a botrar a leña Que nos dará calor